om man brott mot folkrätten i Nybörn, Nybörn ja, du, nu, du har Det är att det, det ett folkmord mot det, citat, svenska bondefolket. Mm, ja, just det. det. Det heter Nürnberg, men annars är det bra. Det av Socialdemokraterna och Fackförbunden organiserade Twitter-nätverket inte Mäns ledare Henrik Johansson försöker föra en debatt med Johan Andersson på Granskning Sverige. Nej är du svensk medborgare så är du svensk. Mm. ja Jag men det är jättebra. Då ja, men Henrik, då har vi inga integrationsproblem. Men alltså du vet att integra... grejen är att du utgår från ett perspektiv där integration endast är att du ska bli någon slags rågblond svensk. Nej, det kan det inte vara. Alltså, en invandrare kan väl inte gärna rådblond. bli rågblond. Lyssna själv på hur en människa som lärt sig att världen är svart och vit där man alltid besitter sanningen reagerar på argument som kommer sig av logiskt tänkande utanför den politiskt korrekta boxen. Alltså, det är... Integration är väl att vi berikar varandra, att vi har ett mångkulturellt samhälle där vi tar intryck av varandra. Assimilation är att den ukrainske snickan kommer hit och lär sig de svenska Termerna. Det är en integrationsåtgärd. Folkrörelsen granskar i Sverige ställer frågor till etablissemangets företrädare. Obekväma och jobbiga frågor. Men som varje demokratiskt anständig människa ändå måste ställa för att behålla det fria och öppna samhället även för framtidens svenska barn. Makteliten med socialdemokraterna i spetsen vill naturligtvis styra utan att någon ifrågasätter. Därför har folkrörelsen granskning i Sverige blivit ett hot mot etablissemanget. Vilken taktik ska man då använda för att mota Olle i grind? Tysta ner eller skandalisera? I över ett år har man försökt tysta ner eftersom en skandalisering också riskerar att uppmärksamma den man skandaliserar. Ja det är Alex. Ja hej Alexander Bengtsson, det här är Johan Andersson från Gransknings Sverige. Vä vänta lite, eh, vem sa att det var? Johan Andersson från Gransknings Sverige. Ja, nej, jag har ingen lust att prata med dig. Hey. Hej. Då. Regeringens underrättelsetjänst EXPO är idag så etablerade att de skulle legitimera granskning Sverige genom att uppmärksamma programmet. Därför slänger EXPO på luren i örat. Även Mattias våg på den av Bonnier prisade researchgruppen skulle legitimera granskning Sverige. Istället faller det på det ST-hatande Twitter-nätverket, inte rasistmäns lott, att i en tendensiös artikel utnämna Sverige till så kallade, citat, homofoba rasideologer. Hallå? Hallå, är det Henrik? Ja, det är Henrik. Ja, det är Johan Andersson här. Interracist har av den socialdemokratiska organisationen tilldelats uppgiften att mikroterrorisera enskilda lokala ST-politiker. Så fort någon lokal ST-politiker yttrar någon tvetydig formulering, twittrar inte rasist mäns Twitter spammare ut olika anklagelser om rasism till sina så kallade följare. Efter några turer fram och tillbaks... Kommer vi till slut fram till Henrik Johansson, inte rasist grundare och store ledare. Som tagit sig an uppgiften att ställa i Sverige mot väggen. Jag föreställde inte rasist män och ingen annan. Men du är anställd av LO eller? Jag är inte anställd av LO. Har du, du varit anställd? Vad har du varit anställd? Jag har aldrig varit anställd av LO. Jag har varit anställd av en massa olika arbetsgivare, bland annat IS Metall, Handels och så vidare i olika frågor. Dessa organisationer har genom historien organiserat otaliga fejkade, så kallade folkliga resningar, sett till att många Sverigedemokrater blivit av med jobbet. Och systematiskt smutskastat motståndare genom olika Guilt by Associations. Vi vet att Socialdemokraternas underrättelsetjänst Expo och Vålds vänsterextrema Researchgruppen samarbetar med Henrik Johansson på Inte rasistmän. Problemet är ju när man använder ett begrepp som rasist som ni gör Inte rasistmän så legitimerar man ju föreställningen att det finns raser. Nej det gör man absolut inte utan man men. påpekar det Annars hade du kallat de det för något annat Föreställningen om att det finns raser mm. Och vissa rasers överlägsenhet. Det är inte att legitimera nazisters åsikter Det är att påpeka varför de är förkastliga mm. Och varför det är rasism jo, Jag förstår Problemet är det Är, är raser en föreställning? Då kan vi bara säga jag att pratar om rasism. Jag, jag, jag har lite svårt att förstå. Eller jag vet ju exakt vad du vill komma. Du vill komma till den poäng där du ska kunna säga då att men titta här. Henrik, han är faktiskt rasist. Ja, han pratar. Nej, men alltså, om... Det är ju er grej att beskylla alla för att vara rasister. Det är inte riktigt. Det har inte jag gjort. Jag undrar lite en annan sak. Du påstår. Jag att vi inte behålla det här att... ämnet nu. Vi försöker få svar på vilken ras som kan utsättas för rasism om det inte finns några raser. Samtalet med Henrik Johansson blir dock snabbt urspårat eftersom han sitter med färdigskrivna frågor och är inte direkt öppen för att diskutera. Men problemet är så här att ni är mycket väl medvetna om att det finns raser. Hur kan det annars finnas diskriminering? Hur kan det annars finnas när ni pratar om till exempel att vi ska kvotera in Eh, rasifierade kroppar i bolagsstyrelser. För då pratar ni om raser. Finns Vi det rasifierade kroppar? Någonting. Jag pratar däremot väldigt många gånger i olika sammanhang om kvotering och hur eh, i så fall någonting sånt ska gå till. Halle mm. då i IRM i namnet av ABGR ja. det är därmed gjort som facklig företrädare när vi diskuterar hur vi ja. ska lösa den ojämställda arbetsmarknaden. Det mm. är det är väldigt svårt att kommunicera med Henrik Johansson eftersom han byter samtalsämne hela tiden. Henrik Johansson erkänner att han inte hört speciellt många program hans taktik går istället ut på att läsa upp olika citat förmodligen framtagna av researchgruppens Mattias Våg som sägs visa på rasism. Vi vet att researchgruppen noggrant granskat alla granskningar i Sverige sedan starten. När man skickar ut Henrik Johansson för att ställa frågor blir det nästan komiskt eftersom han själv inte verkar förstå vad han läser. Allmänna påställning om fråga, samhället. Egentligen. Att det här, det här väl lite, men jag, jag vill faktiskt kunna ställa några frågor. Att genom järn utrota det naiva och snälla bondefolket och deras kultur bör kanske likställas med framgångsrikt folkmord. Kanske bör de skyldiga, till exempel Forum för levande historia, dömas för brott mot folkrätten i ny, nybörn, nybörn rättegång. Ja, nu. Du, det, är... Folk, ja. Ja, just det. Det, det heter Nürnberg, men annars är det bra. Jo. Det finns klara indikationer på att de bondehatande socialdemokraterna och kommunisterna medvetet fört en politik för att omöjliggöra fortlevnaden för den svenska bondebefolkningen. Det folk och den yrkesgrupp som är ursprungsbefolkning har i flera omgångar utsatts för en politik som omöjliggjort deras överlevnad. Ännu idag försvinner den en mjölkbonde om dagen och svenska grisbönder är nästan helt utrotade. Om vi accepterar att den svenska bondebefolkningen finns och har utsatts för folkrättsvidrigheter borde det kanske, enligt en rättvis logik kolla en ny Nürnberg-rättegång. Men det är inte så lätt att föra sådana resonemang med en som inte ens vet vad Nürnberg-rättegången är. Uh. Där kan, om man anser att det inte finns ett svenskt folk, äh, då pågår, pågår det ingen, eh, inget folkmord mot svenska folket. Men om man anser ja. att det finns ett svens, vad, vad var det fråga på det? Ja, mm. Om man anser att det finns ett svenskt folk, vad syftar då integrationen till? Om man anser att det finns ett etniskt svenskt folk ett svenskt folk med rågblonda barn så som svenska folket ser ut för. Och man då i varje skede pratar om integration. Vad syftar inte vad är integrationens syfte? Vad är slutmålet med integrationen? Interrasistmän försöker putta in det demokratiska medborgarinitiativet kan Sverige i rasisthörnet. Vi försöker granska logiken i etablissemangets påstående. Den reflexiviteten saknar i princip alla svenska politiker. Naturligtvis klarar inte Socialdemokraterna och slagskämpen Henrik Johansson av att tänka två tankar samtidigt. Henrik Johansson vill bara veta vad vi påstås ha emot integration. Som enligt honom innebär att människor gör vilka val de vill. Jag kan ju alltid plocka fram det... Den en, det ena perspektivet du kan plocka fram det frihetliga perspektivet att människor får göra precis som de vill men om du har det perspektivet då är frågan, varför är du mot segregation? För att segregation är ju det ultimativa frihetliga redskapet människor får lov att bo var de vill varför vill du tvinga människor att integrera då? Så att du menar att integration är lika med att tvinga människor att bo på speciella platser Ja, tvångsintegration är ju det. De har ju försökt att med tvångsintegration genom på 70-talet när man komponerade trappuppgångar med olika etniciteter i varje trappuppgång så har man försökt med tvångsintegration, någonting som aldrig fungerar men som Mona Salin fortfarande föreslår att de ska genomföra igen då. Mm. Anser du att det finns ett svenskt folk? Nej, jag vet inte. Jag har inte tänkt på jag nämner noga på det. Däremot tror Men, jag... Vänta nu, vänta nu. Du är alltså, du har inte det. tänkt på om det, det finns ett det. svenskt folk. Låt mig prata klart, låt mig prata klart. Alltså, jag anser att den där människan som du för en stund talade om var mm. den här äkta svensken som du menar. Jag menar att det finns fler människor i Sverige som är svenska. Jag är inte så jävla intresserad av någon slags nederbd etnicitet. Utan jag tror att föds du i Sverige, lever i Sverige, så är du svensk. Är du svensk medborgare så är du svensk. Mm. Ja, men det är jag jättebra delar. Då, delar. Ja, Men Henrik, då har vi inga integrationsproblem. Men alltså, du vet att integra... grejen är att utgås från ett perspektiv där integration endast är att du ska bli någon slags rågblond svensk. Nej det kan det inte vara. Om... Alltså det en invandrare, invandrare kan väl inte gärna, gärna bli rågblond? Integration handlar bland annat om att du ska veta hur de svenska systemen fungerar. Hur... Nej det är assimilation. Nej det är absolut inte. Assimilation det handlar om att du ska bara komma hit och anamma kulturen. Punkt. Lyssna nu på mig. Assimilation betyder att invandrare anpassar sig efter det svenska. Medan integration innebär att svenskar och invandrare anpassar sig ömsesidigt. Det integration kan också innebära att om du kommer hit som smickare från till exempel Ukraina så kan du få hjälp att lära dig fackspråket som en snickare. Det är en form av integration. Jaha. Är det, det, men det är väl assimilationen? För, för vad är det som säger att inte svenska ska lära sig det ukrainska snickerspråket? Va? Varför ska inte svenska lära sig det ukrainska snickerspråket? Det, det är det väl inte? Alltså, jo, det är Integration är väl att vi berikar varandra, att vi har ett mångkulturellt ja, samhälle där vi tar intryck av varandra. Assimilation är att den ukrainske snickan kommer hit och lär sig de svenska termerna. Det är en integrationsåtgärd. Interasistmän är, precis som SVT och hela det övriga etablissemanget, bara ute efter en sak. Att få reda på var Johan Andersson bor. Genom maffialiknande organisationsmetoder som hot, hembesök, förstörda bilar uthängningar, uppsägningar eller som till exempel med STs Mattias Karlsson ren misshandel vill man skrämma frågeställaren till tystnad. Det har varit en mycket framgångsrik metod och det svenska folket har inte ens vågat ställa helt självklara frågor. En av oss som är öppen med vad den gör, du vågar inte ens ut med vem du är. Mm. Jag Vadå, jag heter Johan Andersson, jag har du problem är. Ja, ja. med det med. Jo, men vet du vad, Johan Andersson heter här Sverige, ja, är ett av i vanliga det får du väl prata med mina föräldrar om, om. Du jag om då? Du kanske är vd på ett företag och tjänar mm. reglerna så mycket som mig och sitter här och påstår att andra är över. men vet du om en sa? Enligt kulturmarxismens tänkare ja, men Michel Marxismen, Foucault, ja, men, vänta nu, låt mig på. prata. Så är den som har makten över att öv... måla judar. Ja men vänta nu. Den som har makten över agendan är den som har ja, vad är det för makten. Jag har makt över agendan har makten, jag skriver om Sverigedemokraterna. Nej men inte rasist, men ni gör till exempel att ni ska ta över Sverigedemokraternas äm, äm, sån här adress. Då får ni draghjälp av metro. Ni får draghjälp av etablissemangets media. Medan granskning i Sverige är sensationell... ...att vi gör en sak i media. Det skulle du också kunna göra. Du har ju fått uppmärksamhet av vost nu. Stora delar av samtalet med Henrik Johansson är tyvärr ohörbart... Eftersom det är svårt att föra en dialog med en person som bestämt sig för att smutskasta istället för att lyssna. Mot slutet kan man dock tolka det som att Henrik Johansson säger emot sig själv när han först säger att han inte tillhör etablissemanget. För att sedan säga att Granskens Sverige nu blivit uppmärksammade av etablissemanget eftersom inte rasist men uppmärksammat programmet. Efter en stund hävdar Henrik Johansson att han måste lägga på. Jag känner att jag har inte kunnat fördela in dig också. Ska du på möte eller? Och Nej, jag ska absolut inte på möte. Jag ska faktiskt gå och käka lite lunch. Jag är mm. hungrig mm. det är eller, mm. så Men att, har jag fått att, ställa några frågor till dig då? Att mm. Men, jag ska inte äta lunch om dagarna. Nej, jag ska inte att Jag ska gå på en vanlig lunchrestaurang mm. som jag brukar göra. Trots hjälp från både Expo och Research-gruppen slutade inte rasistmens. Granskning av Granskningssverige i ett fiasko. Trots luppstudier av enda ord i över hundra program lyckades man bara hitta en redan känd liten tveksamhet där vi begått misstaget att citera Aftonbladet. Vi som känner Socialdemokraternas historia känner igen oss. Anklaga motståndaren för att ljuga för att få blickarna bort från sina egna lögner betala forskare som bevisar de egna lögnerna medan man inte ger anslag till forskning som skulle kunna gynna den politiska motståndaren. Högfärdigt kan man då hävda att motståndaren inte har några trovärdiga källor. Detta har gått så långt i Sverige idag att det till exempel finns tusentals gånger fler etablerade källor på den inbillade så kallade diskrimineringen av invandrare än det faktum att Invandrare är mer våldtäktsbenägna, vilket man inte forskar på, eftersom det är oetiskt och ointressant. Gör du som folkrörelsen grann i Sverige, ring och fråga och låt etablissemanget bli källor till sina egna motsägelser.